Крах Блакитної імперії Роман в новелах Розділ 5 Усвідомлення Локація Столиця Батьківщини Середня Придніпров'я Північно-Західний регіон Спільно-народної Євразійської Федерації Час Початок боротьби Двері крякнули, і навіс співмешканці гамірно ввалилися в кімнату гуртожитку. Федя хмільними очима глянув на Богдана та ляснув його долоною по нозі. «Е, то моя койка. Злась!» Богдан відклав книжку, розважив та поступився нижнім місцем двоярусного ліжка. Стьопа стукнув кісточками пальців по тріснутому склу вікна. «В говно!» трас скотчим заліпити. Повернувся до Богдана. Чуєш? Давай дружити. Недопита пляшка блеснула в повітряному піроеті та незграбно затанцювала в руках Богдана. Він скривився, але пригубив. Чого ти морду вернеш? Федя сів на тумбочку, висунувши шухляду. А ти чого туди лізеш? Богдан повернув пляшку Стьопі. Не бикуй, тепер вона моя. Нахабна Федіна рука зашурхотіла всередині шухляди. Чуєш, а ти, типа западенець? а чо сюди приперся? Стьопа спрагло приклався до пляшки. Столицю покоряти? Магістратура. буркнув Бодя. Не знайшовши аргументи проти експансії Феді, Піднявся та спробував закрити шухляду. «Та не бикуйте!» Федя виглянув акуратно складене полотнище. «Чо, стрьомні універи там? Тут покруче! Вгамуйся!» Богдан відібрав пакунок і засунув у шухляду. Повернувся до Стьопи. «А ви звідки?» Примирливий тон роздратував хмільні голови. Перезирнулися. Степа хмикнув. М'ясне, що то за шмата. Вирвав полотнище й розгорнув. На чорній тканині красувалася вишита хрестиком, національна символіка батьківщини. Барви яскравих ниток захвилювались у складках. Дай сюди. Богдана пересмикнула. Та не пінся, я тако погляжу. Полотнище розтяглося між витягнутих стяпяних рук. Він скривив губи і схвально покивав. Богдан переступав з ноги на ногу. Потрактував непристойну поведінку новосельців, як вплив алкоголю, і знову спробував налагодити контакт. Чого цей універ вибрали? Куди запхали, то й вибрали. Стьопа зім'яв стяг і жбурнув під ноги Феді. Той зістрибнув і витирав полотнище підошви кросівок. Ти... Ти... Бодя скинувся до стьопи, штовхнув його і метнув додолу. Схопив край стяга. Фєдіне коліно з розмаху стукнуло Богдана в скроню. Він заточився, втратив рівновагу. Відтріску полотна стиснуло у грудях. Очі з жахом втупились у шматок тканини, розтиснутий у долоні. Погляд перескочив на поневічене полотнище під модними кросівками – «Ти муфлон, бля!» Кулак стьопи влучив у скривицю, погвали Богдана. Федін красиво підчепив носаком стяг, вгатив боді у живіт та вибив з нього зойк болю. Відлуння понесло по коридору звуки глухих ударів і притишене скавуління. До кімнати увірвався тупіт, вовтузня. Студенти наповнили кімнату. Нападників відтягнули. Вони зло перезиралися. В жилах пульсував адреналін, щедро розбавлений алкоголем. Богдан підвівся. Підібрав зневажений стяг. Кинув на нижню койку. Федя вивільнився і підступив. «Збери тухню! Тому я кой... фраза?» Скочила назад у горлянку разом із сколотим уламком зуба. Богдан розтер кулак. Ухилився від обіймів миротворців і боковим хуком розплющив супротивникові вухо. З нього бризнула кров. Федя осів поряд з тумбочкою. Питання належності койки було вирішено. Богдан розвернувся до стьопи. Той не ворушився, лише скрипів зубами. Погляд Богдана опустився на власний кулак, котрий все ще стискав відірваний клаптик тканини. Випустив його, підступив до стьопи. Він сахнувся, але стримкий ривок правиці наздовнав ляпасом його щоку і на відмашці другу. Знайомство нових співмешканців відбулося. Дивне відчуття спокою пройняло Богдана. Наче густа аморфна маса юнацького ідеалізму застигла твердим бетонним стрижнем дорослих переконань. Упевненим жестом заправив койку. Сівся напівлежачи і повернувся до читання книжки. Підвів очі та сподивом оглянув присутніх. Студенти захихикали і почали розходитися. Стьопа і Федя, зло перезираючись, зайняли горічні місця. Легкий вітер тріпав брудні русяві пасма. Льова труснув головою подарувавши сонцю свою веснянкувату усмішку. Підморгнув двом тіням у студентському сквері та рушив до гуртожитку. Степа жваво жестикулював, а Федя хитро мружився на емоційну оповідь. Не помітили нового співрозмовника. «Здарова, пацани!» Розмова обірвалася. Здивовані погляди застигли на блискучих льованих зубах. Він їх облизав, додаючи глянцю не приховуючи радості від зустрічі, риторично запитав. «Що, діли?» «Ти хто?» закліпав Стєпа. Льова розвернувся, наче в пошику четвертої особи. Дістав з кишені волоський горіх. «Буш?» «Чувак, ти чо?» «Шикарні шузи!» Льова кивнув на модні кросівки Феді. «А що розмір? Дай примірю!» Ти чо, обалдел. Федя пирхнув, швидше констатуючи, ніж уточнюючи. Усмішка зникла з веснянкугатого обличчя. Погляд сумно зосередився на горіхові. Вправиці блиснуло лезо. Вістря повільно заглибилось у дубку плоду. Луснула шкарлупка. Льова добув ножем половину ядра та простягнув Феді. Няшка, пробуй. Затихли. Вітерець прошарудів, намагаючись розвіяти паузу. «Ти що проблем хочеш?» Кінцівка реплівки боєвсько зім'ялась у стьопаних губах. Така невпевненість відновила радісний вираз на обличчі русявого. «Льова? Опа! Бодя, братуха!» Богдан розгублено закліпав, відповів на його привітання – Льова торкнувся сенця на бодіній скивиці та схвально закивав. «Я гляжу, ти кінтами обрастаєш!» Бодя хрюкнув смішком і зиркнув на стьопу. Льовина брова смикнулася. Візначив про себе цей позорк. «Ти чого тут, Льова?» «На гастролях». Гастролі – злочинна діяльність на виїзді. Кримінальний жаргон. Примітка автора. Шкарлупки впали на землю. Під лезом луснув новий горіх. «Хапай!» Ядро опустилось на долоню Богдана. Він закинув його в рот. «Я тут аж шикарних пацанов надибав!» Льова повернувся до обірваної розмови. «Серйозні пацани! Коротше!» Нова спроба пригостити фідю горіхом викликала в того тремтіння губ. «Пацани, я тут капусту схрібу для кабанов на зону!» «Надо сильно подсобіть!» Капусту з хрібу для кабанов на зону Збираю гроші на передачу в тюрьму Кримінальний жаргон Примітка автора «Льова, припини!» Богдан торкнувся плеча товариша «Два куска! Ти тут?» тиснув пальцем на Федю «А ти?» Глянув на Степу «Помчався за лаве!» «Лаве? Гроші!» Кримінальний жаргон. Примітка автора. Богдан стиснув плече друга. Льова вивернувся і одразу скинув угору лівицю. Зімітував жест вкручування лампочки. «Ти вообще хто?» Стьопене запитання забарвлювали нотки страху, і він знітнився під зневажливим поглядом сірих очей. Жест Льови насторожив Богдана. Оглянув сквер – та безпомильно вирізнив дві темні постаті, які ховалися в тіні у різних кутках парку. «Неважно, хто я. Важно то, що я знаю, де ти пасешся, травоядний». «Льова, припини!» «Бодя, ми нормально базарім, та нормальні пацани. От пасабятка рішам, і ми розбіжімся». «Слышиш ти!» – озвався Федя і одразу осікся. Горіх випав з руки, і всі мимохідь поглянули вниз. Спурхнуло лезо. Тонка смужка на щоці Феді заслюзилася темними краплями. Зойкнув і схопився за подряпину. Я... я... я міліцію, я... Спокуха, я тільки шо оттуда. Там все пучком. Язик льови вкотре хижо облизав губи, наче готуючи їх до атаки. Льова пошто в боді, стрімке наближення темних силуетів із парку, але повторений жест, вкручування лампочки, зупинив їхній рух. Три куска. Шах підскоком. Голос русявого бринів веселими нотами, а жести, здавалося, акомпанували до тепного анекдоту. Гамір студентської компанії не привертав уваги перехожих яких Льова частував широкою веснянкуватою усмішкою. Новий горіх закрутився в пальцях. Бодя передбачив маневр Льови і коротко вдарив його в груди. Атака з неочікуваного фронту збила русявого з ніг. Він гепнувся назад. Скинув на Богдана очі і зареготав. Вкрутив неіснуючу лампочку. Плавне! По котячому хиже наближення двох постатей зупинилося. Льова вгамувався та сплюнув на модні Федіни кросівки. Примружився і уважно вивчив пошкодження на обличчі Боді. Перевів погляд на Федю, Стьопу, Оцінив ступінь їхніх травм. Здогадався про характер стосунків між студентами. Схопив, простягнуто Богданом руку і підвівся. «Вибач, Льова, вибач!» «Да ладно! Раз то близькі твоєму серцю коріша!» Хрюкнув у бід двійки. «То що ми їх сам? Твоя корова ти й доїш! Я не лезу! Ніштяк?» «Згода!» Льова, сповненими суму та жалю поглядом, оглянув Федіни кросівки. «Припини!» «Та понял, понял!» Він видобув ядро з наступного горіха. Бодя пригостився. Половинки шкарлупок почергово лупнулись в обличчя Степи та Феді. «Льова! Та чо ти, блін, мораліст в натурі?» Щиро образився Льова. «Короче, я тут політаю малость, занирну в гості, то твоя общага». Рука Богдана вказала на тріснуте вікно його кімнати. Персик, беремо кучаю, поганяємо». Ножик зник, і Льома міцно стиснув плечі товариша. «Ну, я почапав». Крізь посмішку клацнув язиком і ще раз із зітханням поглянув на зуття Феді. За русявою потилицею потягнулися темні постаті зі скверу. Нагнали при виході біля брами, і трійця зникла за парканом. Богдан провів їх поглядом, намагаючись запам'ятати, Риси обличчя короткостриженого, чорнявого та погано поголеного літнього чоловіка з каштановим волоссям. «То хто?» – гликнув страх Степа, нагадавши про свою присутність. Богдан сіпнувся. «Не твоє діло». «То що він, типа блатной?» Федя хукав на запечену на пальцях кров, наче рана була на них. Запитання залишилося без відповіді. Бодя рушив до скверу. Сів на лавку, спробував читати. Але зустріч із Льовою збентежила його більше, ніж бійка в гуртожитку. Усміхнувся такому дивному збігові. Може, варто було залишити їх на розправу? Одразу спохмурнів та покартав себе за такі думки. Касьянов! Українська інтелігенція 20-30-х років. Богдан підвів очі. Нікого. Озирнувся. Ігор відрекомендувався незнайомець. Обійшов лавку, сів поруч та поплескав долоною по книжці в Богданових руках. Написи на обкладинці підтвердили здогадку. Продовжив Не наймудріша ідея читати таку літературу на лоні природи. «Можливо!» «Круто ти з тим бандитом!» «Жорстко і чітко!» «Він не бандит!» перезирнулися. «Ні?» Ігор усміхнувся. «А здалося, що твої сусіди мало не лишилися босі!» «Ну, то таке!» «Еге ж! Менше з тим!» Помовчали. На запитанні Богданів погляд Ігор пожував губу і похилив голову. «Врешті!» Примружив очі та наважився «Я знаю причину конфлікту, ну, з тими» Кивнув на спорожніле місце недавнього інциденту «І все ж ти за них заступився?» «Це не пов'язані між собою речі» «Звісно, припускаю, що ідейні принципи ти ставиш вище за особисті вподобання чи невподобання» Кивнув «Десь так» Щодо ідеї і принципів. Так. Сховай символіку та літературу. Не привертай до себе зайвої уваги. Богдан розвернувся до співрозмовника. Чому я маю приховувати свої погляди? Тому що тоді ти не будеш корисним для батьківщини, а для організації навіть шкідливим. Організації? Своєю чергою? Ігор розвернувся до Богдана. «Зацікавило?» «Можливо», усміхнулися навзаєм. «Наразі я твій зв'язковий. Так буде доти, доки ти не заслужиш довіри, щоб увійти у ширше коло соратників». «І як я можу знати?» «Ніяк. Або віриш мені, або ні. Але у будь-якому разі дослухайся до моєї поради». Ігор постукав по книжці в руках Богдана. «Дослухаюся». «То до зустрічі?» «До зустрічі». Ігор кивнув і підвівся. «Тоді до зустрічі!»